al En un oasi enmig del desert vivien un pobre camperol, la seva dona i el seu fill de 10 anys, que es deia Ali. No disposaven més que d'una petita barraca i dues cabres. L'home i la seva dona sortien a treballar cada matí i deixaven el seu fill sol a la barraca amb un rossego de pa i un got de de cabra. Un dia, quan van tornar de treballar, a la tarda, es van sorprendre al veure que faltaran les dues cabres. El matrimoni va preguntar als veïns del poble si havien vist les seves dues cabres. Els veïns els van dir que sospitaven del monstre de la muntanya perquè també havia desaparegut el bestiar del poble i creien que el monstre se les havia emportat. La parella... Es va quedar molt trista per la pèrdua de les cabres, però sentien més perquè el monstre tornés i s'emportés el seu fill a l'í. Desitjaven que el monstre desaparegués. L'endemà, la parella va marxar a treballar com de costum. «Fill meu, sobretot no obris la porta a ningú», va advertir el seu pare. «Podria aparèixer al monstre i emportar-te amb ell». Alí que era un noi molt valent, va contestar. No us preocupeu, he fabricat un ganivet i una llança per defensar-me del monstre. Mentre l'I estava assegut a la seva cabana, netejant la seva llança, va escoltar una veu darrere la porta. L'I es va acostar i des de la finestra va veure un home amb un sac molt gran a l'esquena. Qui és vostè i què està fent aquí? Li va preguntar-li. Se m'ha caigut una moneda. Podries obrir-me la porta per recollir-la? Va contestar l'home. No puc. Els meus pares m'han demanat que no obria ningú. Hi ha un monstre que ronda la zona i podria ser perillós, va respondre-li. Llavors, tens por de mi? Va preguntar l'home. Mai. Estic esperant que arribi el monstre per enfrontar-m'hi. Estic preparat per enfrontar-me. He fabricat un ganivet i una llança. Alí va obrir la porta i va saludar l'home. Acompanya'm al bosc i buscarem les teves cabres. Segur que les trobarem, va dir l'home. Alí va sentir perquè se sentia segur que amb l'home hi volia recuperar les cabres de la seva família. Abans de sortir, Alí va agafar una mica de menjar i, juntament amb el desconegut, es van entinjar al bosc. Mentre caminàvem, l'home va pensar: «Aquest és el millor moment per ficar el nen al sac. Però Alí va interrompre els seus pensaments oferent-li la meitat dels seus aliments. Veig que no tens por a mi, va contestar l'home. No creus que podria ser el monstre del qual tots parlen i temen al poble? No, no crec. Tu ets un home bo. A més, tampoc t'assembles a ell. La meva mare em va descriure el monstre i em va dir que tenia els cabells llargs, les celles poblades i un nas tan gran i una boca tan gran que li arribava a les orelles. Ara tu ets el meu amic i no crec que em posis al sac va respondre-li. Llí i l'home van caminar una bona estona pel bosc. Al cap d'un temps, cansats, es van asseure al terra, de manera que l'home es va situar darrere del nen. Amb la mirada perduda a l'horitzó, llí va veure un grup de cabres i entre elles va reconèixer les seves. Exaltat, es posà de cop dret i exclamava «Les meves cabres!». En aquell moment, i d'una revolada, l'home va ficar l'Alí dins del sac. Alí, sorprès per l'ensurt que s'havia endut, es va trobar embolicat i sense llum dins del sac. Tot i així, ell no tenia por, va pensar, i valent com era, va tenir la sang freda per adonar-se que podia trencar el sac amb el ganivet que duia. Llavors, foradar el sac i mirar l'exterior. Desconcertat, Alí va veure que l'home es transformava en el monstre de cabells llargs, celles poblades nas gros i una boca tan gran com li havia dit la seva mare. En aquell moment, Elí va pensar en el monstre, però la idea de recuperar les cabres el va aturar. En fer-se de nit, Elí es tripa al sac i amb el ganivet amenaça el monstre. Torna amb les cabres ara mateix! El monstre, en veure aquell nen tan valent, es va sentir desarmat i en lloc de capturar-lo, el va ajudar a tornar a i el bestiar el, el dia següent, tots dos van tornar al poble i només arribar, tots els habitants el van enlairar com l'heroi del poblat que havia recuperat el bestiar. Per cert, era tanta l'alegria que ningú es va recordar d'aquell monstre que havia acompanyat Ali a casa.